Застогнало. Діти помітили ледь помітну світлу пляму, що оточувала силует чоловіка, який лежав, скорчившись на землі. Клай спрямував униз ліхтарики отісатко. «Тато!» Сам не зрозумів, чому, вигукнув Сергійко. «Тридцять чотири». «Здалося, що почало світати». Якби в ангарі було бодай одне невеличке віконце, саме так виглядав би ранок. Однак діти розуміли, що поява спочатку несміливого, а потім все більш яскравого світла, викликана зовсім не небесним світилом. Чоловіка, об якого спіткнулися діти, тепер добре можна було розгледіти. Він був одягнений не так, як усі оті сати, яких досі довелося зустрічати друзям. Сторінка 116. Легенька сорочка в темно-синю дрібну клітинку та чорні місцями потерті джинси, а на ногах – коричневі домашні капці. «Тату, ти живий?» Сергійко схилився, щоб розгледіти, чи дихає той, в кому він впізнав тата – Жодної світлини, котрого, не те, що його самого, досі не бачив. Чоловік знову застогнав і розплющив очі. Прийшовши до тями, він спробував підвестися. «Нам треба поспішати», – сказав він тихо, але дуже наполегливо. «Дай мені руку, синку. Якщо ми не встигнемо зупинити програму самознищення отісу, загинемо разом з ним». Діти допомогли чоловікові підвестися. Радість Сергійка була відсунута на задній план, необхідністю термінових дій. Поки Клай про щось радився з отісатком, Сергійків тато промовив якесь незрозуміле слово. Схоже, пароль. І вже напівпрозорі стіни велетенського ангару ніби розтанули. Діти побачили, що стоять посеред площі схожої за розмірами та формою на арену дідухів. Тільки оточують їх не мальовничі краєвиди ламковаса, а велетенські сірі споруди промислової зони. «Нам туди», – вказав тато Сергійка на високу круглу будівлю. «Спочатку до центру керування отісом, а вже потім до сховища вилучених отісаток. А нас впустять до центру керування». Занепокоєно запитала Сніжана. «Якщо тільки Груміядз не заблокував мій відбиток, – відповів чоловік, – дуже сподіваюся, що він не встиг цього зробити, бо сигнал тривоги Ізламковаса був настільки потужним, що вся тиранова зграя миттєво подалася туди, щоб перешкодити звільненню покараних отісатів. Ми звільнили їх». Поспішив повідомити Сергійко, я знаю, інакше система самознищення не почала б свій зворотній відлік. Я чув, як зомбована біомаса покидає свої робочі місця, але вже не міг її зупинити. І треба ж було Груміядзові викрити мене саме тепер, коли я міг зашкодити запуску тієї системи. Вона була останнім штрихом до потворного портрета оскаженілого від жаги безмежної влади тирана. Сторінка 117. Тато Сергійка, підійшовши в притул до центру керування отісом, спробував відчинити вхід до нього дотиком вказівного пальця. Спроба виявилася марною. «Такий встиг», – приречено видихнув він. Громіяць встиг заблокувати мій доступ до центру. Він збожеволів від нав'язливої ідеї вселенського панування. Тому вирішив, що якщо не вдасться втілити її, то нехай і все живе у всесвіті, загине разом з ним. Що іще ми можемо вдіяти, щоби спробувати все ж зупинити самознищення отісу? У Сергійка було безліч запитань до тата, якого зустрів уперше за 12 років, однак в голос він промовив найголовніше в цю мить. Тато на мить замислився, якби ж хоч у нас була можливість попередити про небезпеку.